الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعاده والصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي في يده تخفيف الأحوال وتخفيف الأسقال والسلام على سيد العادين الى محاصن الافعال وعلى آله وصحبه المزارعین له في الصفات والاعمال علم الطعاء دا کتاب ده دا علم الصرف شجه مصنب دا صرف و قوائد موائد راج او بڑی خیستان داد کره چه داری که نداری او مزیدار کتاب ریش چه داد کنه اوه یا ورپسی تیرد که شده یا شادستار چه داری کنه اوه ناغا قدیر علا کتاب ریده که ایجو نزان ده جده جده جده زکر کری او قواهیتی ن نو بیا در مصرف بانی کنه چه او پرمهار سره د چيدا حسيږي او ستنا ته جرا چيدا پکوبني لاي د سترګو د فندوره علم او دا وړه اجازه یو څه مې سريته وره ها او د رابيش کنه یو ماشين دی ولکه لیس نو اي سوره امر او به بیرته جوړي هرې مستر کمدغه شيره دبي هاي خيره جوړي دا ور انکلانه نن سم نه جوړیلی نا داخبل بشي شبکه تا کلي ماسل کې د سوه او بیا د شپې شې جوړه سره پيانو کارباز د فيري لپاره وها چې فيري نه وې چې د باسکي چې فيري نه څنګه باسکي د فيري نه دته باسکي چې هغه وزدار څنګه نن دا اا دا چې د چانه دا چې را تجاورا قال له الرئيسان نطقين ذكر احوال ذا خال چه دين ذا اصل گسين گا ذا تا له مشترک فتلا جي چلقا قالا درات چه قواله بو قال باصل چه زرا قوالو او دخوا جوفي ويري لكورا او يقول تي هو راضين فقوالا يقول للآخر مصدر كي هو راضي د او سین ار دا لیبرری او د تاو راوی مته مله مله مزارې کې آل تا مذر کې مولا دی نو بلې قالې ځلې په دا راغله ده دا کته قطه لږې یانه دا با څل کې قواله ده خدا او طالب ته بدل شویل دا دا د تومره چې وو متحرکې ما قبل سے مفتوہی دا هو دلی قاعده سره تاسو نشاندې یو ها دا رنګوره اعلی تل لفظ دی اعلی اعلی یا اعلی یو اعلی یتا اسی تو نو تا اعلی تو ور په اصل نن ده اصل کې اعلی ده دا اصل کې اعلی وته ذکرې چې ور رد مجادله چې موږ هغه اعلی علم دې صحیح شروه دراغه ا اعلى تو باسل كي اعلو تو زكره تي دي مجرد شمن غورو نا علوي اعلو رج علوا يعلو علو, علو ني مو او تنتو باللي اعلت كي نيشلي دا قطه بتا تولي يشل غدا دا اعلو تو دي او دا واو شلي غورو ديكلامه مساله دروس تبعراجي ع شي كلا واو او طول طول ساعه او بر لا شي كلا ورم ديكا تنزم او شغل ديكا دا بريدي بس قدرتي د کی نو علاوه چې دا څلورم ځل راځي نو بدل دا خبر په مثاله کې بیانې دا چې لکه دا چې غضب مارزيده د ادمو زاريده دایس پهاګل له دایس مفعول له دایس په مشطاله دایس په تثبيل له دایس اعلان هغه په مکان دا خبر تاسو څنګه ګرانه ښکاري کی خدای دې روسه داکټر تاسو بخښلې دغه لاسه غلای لاسه کاری فایو سره کېب تاسو ټول خبره غوای دا دی وزن څه دی او لاسه غل څه دا, دا, دا صدا, او دا عقل څه دی او وزن چې څه تجاري شوی دا دا او حروف یې چې بږي کومه دی او حروف زیاده چې را بږي او په دوازدهمه چې او په ۱۸مه کې دا خبره دا وتا څه په تخکاری لګوي دا ډوړی دا څه په یو څه کې خبره تاسو ته یو دا کوم حالات زه حاصل نه غیږه مې نه غوسه درا ویل خوله په دې دا کې یو تو خبره عارف کو زه نه پاره چې نه دثیره حاصل اوله خبره دا مته د مصنف او له تعارف وکړم دا کتاب څا لیکل دا څنګه تړاو یا مصنف باندې مول زکه پکاري چې دا کوم مصنف کړو چې جنو دا شان او س وکته دا مرتبه کړو چې جنو نو بیا کتاب ته لري خپل ورکوي زه کومه تلمر ته به تا معلومات نه جنو یو سری سره یواز سره کلي نه محبتي او داغه وخت داغه به غره کې ځای زه غاغه تقریر او خبره لري لو خوان مور کېږي که څه هم خاطه عامه 60 کې نه منځ کې لګاږي هغه بل کې تقریر به په تاسوو توجه شي زې چې تاسو په خپل یې نه غداو د علاشري ا تاسو د دې لپاره چې کتابونه مرتبول ته ځندل شي نو دا کتابخوانه مو زده کړی دا ورکړم. از ستاسو د حالت د مصنف څو ته لیکي دا ذکر کیږي. د ځای خبره. دغه خبره له المختص مربوط تعلق در علم چې د دې علم طرف یو نمونه ځانګړتیا د دې څلګه باندې کتابونه چې خو بل دغه ځای خبر په تشریح کړه هغه لږه. لکه تاسو غواره نه حامل <سؤال> شریف چې دا ویل وه خپلې ګټې کړه نه آیګه دې څوی چې لکه دا هغه چې دې سمون فل خبره کېږي په دې ابتداء من کې څه حاوله چې هغه ما هغه چې دا وایي داغه څوی چې لکه د دې چې تاریخونه مارکونه لکه ونه کړو چې دا درک قریب معلوم شول دا ته تسریق معلوم شوی نه چې لکه تسریقه کې دا نو په انصار کې له د تسریق ومنل ده باندې خلق علم الميزان چې لکه دا خبر په دې الميزان دا چې خلک د علمي صیغوي کړه نو دا نمونه دي یعنه فکرونه یو خبره ده دا یې مخبره شي او درېم چې د علمي اصطلاح په مختلف معنا لغوي په ځانګړې پټه دي چې له کده صرف څه ده وې دي دا مې ځل علمي دا اوس د څرخ معنا په مختلفه کټه یا مې انځل صرف یاده غوا نه دا صرف څه شی صرف کانيه او ولورات چه تعریبی به اندل پکاله چې لکه دا علم کوم علم چې زاد دا ټول شنو باث کوي دا حلال <سؤال> او حرامونه باث کوي حاکونه عقلیات بیانې تصور او تضیق دا خبره بیانې لې کې دی کې علم دا شرط دا دا نه باث کوي دا مرزونو باث شېدا کوي چې دا مرز او دای دواې او علاج مرکول دا خبره به کې به تعریف دیده پاره تجندس ده. او موضوع ده ده علم. موضوع. موضوع آغای چه وقتا کما خبر بار بار نه گنا پوری خبری آغای تراجیه کی جایت موضوع. او دارنگی غرز ده ده. چیزا دارنگی حاشلی کنه سرد بیا به جا چوڑو کنه. تشلوی. غرز ده علم. نا پیه اندر شده بکنه. او دارنگی خبر ده ده مرتبه واضح ده دې علم وځا کې لګړې وځره دی ابتداء شا کړې وې له څه خبره شو ده دا اوس ها او تم خبره شوی تدوين درې شا کړې تدوين مطلب دا دی چې کتابونه چې جدا کړې تع مستقل لن نور فنون چې جدا کړې تدوين تدوين چې کړې او نه خبره چي دا مرتبه ده د علم چې دا د سه په قول د قولانو کې تاسو په بخترین علم دی او کنه ده په علم دی او کنه ده پس پذیلت هیڅ سره وونښته او لسه خبره چي دا غزاله چې د فازی استناحات او بیان چې هغه په علم کې راوي چې د تلکه عاشرته کامل اوله خبره ده مسند کې ځانګړتیا بده دي كتاب بعلم الصغيرة مصنفهم دي عناية أحمد في ابتداكي تايلي تلقي حضرات مولانا مفتي عناية أحمد صاحب حوضة لارمين دي محمد بخش بني كنمي دي غلام محمد وفي القلالة نسبة دي عرضتنا مفتي عناية ابن منسی محمد بخش ابن غلام محمد حضا پیدا شغی کلده نگاه پیدا شغی ده پنحمد شوال بارتو اکایز گیری بارتو اکایز گیری عالم دیگه نزده که وست پو چودا سو تین تیز دیگه نم حضا پیدا شویر. داد کم دی عالم دی پاکستانی دی و گناہ ہندوستانی دی و بچھر دمیتر عالم دی دادا ہندوستان عالم دی ہندوستانی هم کل خود سکر روڑ علمو آلتیو باربنکی ویلے چیزی زلده باربنکی آو علاقه چیزن آغا دیوہ دیوکیلیو چیزن تو دیوہ دیوہ نا دیوہ دې علاقه وشته ابتدایي علم چې دا نه ترلاسه د دیواله کې بیا د بیا له په عمر کې چې راو مداډیا لال رامپور دا دا په دې مفهم نه دی چې رامپور البته تشریح یو او مختلف علوم د مختلف عالمانو چې راشلک بیا علي ګړم پکې څنګه علي ګړته چې لال او الف بي مزارع څنګه لګېدلې هريګل ها مو په ټول شاوډي او قلې زادونه کې راغور نو اټن څنګه او هغه مزارع څنګه دلاله یې دا ته یې راځو چې ناغتو دي لا اې هغه راځي د اګرام بجستان شال زده سفر کینې په دې سفر سفر کې دلته ونه لرسې دلته موږ نه راو سره جن شرو او پوهیږي چې د جګړي دې سوابق په لور کې هغې شرایط مبيغه انګلانو د کرامت پیداونی نه عالم او دلا وطن کړې شو هغې جزيره اینډ می اندر دراځه چه مجمع محاسن محاسن محاسن وزیر عالی صاحب بجزیره اندمین بمعرض تحریر زرام اندمین علاقه چلی دا ولی گلتاو دا دا چه دا سیاسی دیلیش آناو علتا دا تصنیب تدریس هر چو کول دا کتاب چه اندمین سیغد لیتلی دا کتابان مطابان و سرمان دا کتابان لیتلی دا اگوار فاغ وقت لیتلی دا حاپو جیل کیه مثلا دا کتاب لیتلی تابونا متابون سنورات دليل لدهو وسط عيني بني في استقل ذهني طاقه قوه بني ادلا افضل ما مجموعه غير الخمس اداره الامر في سيره هذا كتاب المسيره الذي قالوا اغا بار بای او نو دا اغا ده اغا چه کم مشر چه ده او اغا توییلی ده ده اردود او ده کتاب اغا چه اردود او نو اه اغا تره خوخشنو چې دا ده جنه شده ده اخلافه اغا ده اردود اول <سؤال> ده ده ای کتاب سره ستبک شده ده د ده ده پا بیاد ده علم عنایت وحمد کرده که ده اراده وگر ده حج کولو پا دول استوا یو کامات یات فی غریقه دا حذ قاطری مر سره بهی جا کښی کښی سفر کا حذ دل مدار کښی تی به رته و نه گی سادی جته دا یو ستر کاره وو کوی تاغو فلچ دا شهادت څخه دې شهادت واه نه نو غریق حدیث کرا یل غریق وحیجه وونه ترې روښلام چې تحریف و شره ومد شوال او دول سوا نه یا حجری دول سوا یو کمت جا حجری کشره دا شحابت و تمیناس او دیر قابل سره و علوم یاقلیه و نقلیه طوله که محالت لا راو منطرد انداز درس درمزیدات درس شیده بلورکاو تصریفات هم شیده کردی یو کتاب شیده علم السیغل بل کتاب علم دا دادلی کلیده بل کتاب ملحو حساب له حساب په لرياضي کې دا ډير مهارت شي دا و ا په دې باندې ادب سره ډير شوق شي دا خار مشرداو ډير شي دا يوزو الکلام المبین کی اايات رحمت للعالمين په کتابه معجزات تنوير الكلام په دې کې ذکر شید او نفسي مواقع النجوم النهايه کتاب شي وري کړو نفسي مواقع المدون او په کتابه التقييم البلدان بلکه كتاب التخفيف والمتع هذا الكتاب له تواریخ حبیب الهلا طيب سیرت کے 44 سالہ متا تعارف سری مصنف او دی ما خبر نمونه لا حسن لا کہ ذکر علم منع ندیت علم الصرف واللغوی علم التخفيف والمتع لسی علم المیزان وتهمش لسی او مستغاه وي د د کاب هم جن د اعلم ن دخ مستق او بعض او لما علم مستطار علمقات الاشتقاق ش ګړي د بیا ته علمملشتقا شقته علم چېغ ی ب نه جوړول حال د ضررب نظربه جوړ یا دا ریبونې جوړ او ظریبونې جوړ او او هو ظریبون او دا ټولي شخ دی کو اګه دا ثواب ته ما خبره کوم چې وګورم لا خبره راغه هغه د علم المسرف تر مختلف والی وای دا غی جواب دا دی چې علم المسرف فرق نوښت کی اڑاول او راڑاول توي تغییر او تبديل کوي له کی او علم المسرف د اڑاول راڑاول دا تغییر او تطویر پکې دی چې الکذا ضرب پاسل کی ضربه نو او جوړ یذریو پاسل کی ضربه او دې وی یذریو جوړش راو راو ال نبي يقول درسه ال هيا يقولون بيت يقول جوش اعلاه فاصله اعلاهون بدل شو و چه یا بدل شو یا چه د پانی باندې بدلش بینی تا تريم مغيره ال راو ال نبي دا ور تفريب او دا فرق گردان، فرق گردان او دا میلیکی او دیکم دا گردانی ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه تا گردانی خغیر قبیر او گردانی خغیر ضربه اید روز درم با وزاری من دا گروش تردار از